Të ndëruar, Assalamu Aleikum. Shpërsej që nga takimi kaluar, kene e curë për parët. Kene e curë dhe rëzotet më nërë. Keni filluar të ndini tashme freskin dhe fladhen e këtyre përgëzimeve. Të faljes, të qëtsis, të siguris, të dyrve të hapora, të adresës e ankesave e kështë më radhë. Mirë po, nuk është kjo e të radhë ka shumë çfarë mund të shpalosim, ka shumë çfarë mund të themi në kodrat e kësaj teme të madhe të lumtij. Ajo që do të vazhdoj sot tutje me një përgazim të radhës që më të vërtet e freskon zemrën. ë Jap ku optimitetës. Na mundson ti analizojmë gjorat të gjim shpjegimi për ngjarje, ka të gjitha këto ka paqërsi të ndëruar ka shumë pa qarësi njëtë njërëzve. Informacionet e shumëta, jo verifikimi informacioneve, mundësia që gjdo kosh të fletë, të thëtë dheqka, analizët e shumëta, në gjartë e shpejta, dinamike, gjitha këtu, e kam i gullu jetën. Ndëse situata nuk po dimas që fa dhe të ndodhë, nuk me një që ka përbohët. E që ka është kjo? E që fa mendimi për këtë? Shumë mendime, që në mendima i sakt këtë të gjojmë, nga kështë marrim, e shumë, e shumë tjera që për po shkaktojnë pa qarësi, mjegullina, shumëta. Këllom tjo, që e keni zotë në juaj që, uaj qërësën të gjethat. Nuk ju lenë mjegull, nuk ju lenë, Allahu gjellahu ala, nuk ju lenë, nëse ju danë, nuk ju lenë që të manipuloheni, nuk lejenë aj që të mashtroheni, përveç atë herë kur, e pranojmë mashtrimin. Parveç atër kur në pëllqenë me një purimi, kjo është ka të tërë. Mirë për përderi sa, so, i këthejmë i allotë të mënuar, punë të kemi të qarta. Tash më nuk mund të zbërthej gjitha paqarësit. Mirë përmlejani që dyja pëtri nga ato të shpallos para jush. Nga paqarësit matë mëdhaja që sot njëri u bashkohori ka, me gjithë arritjet, me gjithë zbulimet, me gjithë ato që sot e kanë lehëcu jetën, prapë, të kënjilu bashkohor, ka dilema të paqarta. Ka gjera të mjëgulluara. Nga gjera të më të paqarta që i kanë njëri ju, është ato që kanë bëhë me vetë në ti. Kusë jam unë? Realisht, pre nga kam ardhë. Pse kam ardhë? E që ka tutje? E që ka pastaj? Mjetuam 16 vite, 17 vite, o arëktuam, apo, apo nuk o arëktuam, të shëndet shumë, apo të smurë, të pasurë, të varëfër, dhe qëftë, shkaja e jetë, tash më ku, qëfarë do të ndodhë? Pacarësi shumë. Dhe shumë njerëzë, seriosisht, një nduke i të reduktu pacarësi. Dhe në tendencë për me gjithë zidhja, patë kecështë, por theloën edhe më thërë në pacarësi, edhe më te për mjegullë. Mirë, e qëfar të bëjmë? Klum t'jo, e keni zotin gjellë a gjelalu, i cil ju fletë për juve. A ju ka kryuar? A je din kushjeni? Pëtë e një zotin gjellë a gjelalu prej ku keni orë? A ju thëtë? Tëk libri ti. Klum t'jo për shpjegimet, e mrekulushmet të sakta, të qarta, precize, që kanë të bëjmë për këtë kryesë, te jetë, jetë të komplikuar për e të ndërlikuar të qohetur njëri. Pre ku erdhëm? Pse erdhëm? Qfar është jeta? Qëllimi jetës? Fundion? Ku për nisemi? Ku përfundojmë? Ku përshkojmë? Të gjitha këto. Të gjitha këto. I ka shëruar Allahu Gjallahu Ala në al mërën më të bukur. Në e ka qërsu. Në e ka qërsu Zote Gjallahu realitetin e kësa jetë me kuptu që ka o du njoja. Realitet në begative, Allahu Gjellohana ka shëruar, begatit si du të kuptuar, si du të shqizuar, cëtën begatit më të mëdha, qëka është jetë e mirë, cëtën kriterit e jetës mirë, kur unë mund të kuptoj se a jetoj mirë, apo nuk jetoj mirë. Shpesher për këtë të nëruar, përdorën standarde të deformuara, të gabuashme, që njerët pas taj kur e, realisht dëshirojnë që tamatin jetë në tyre, konform këture standardeve, se a kanë jetë mirë apo jo, shpesherë ju deltë se kanë jetë jotë mirë, realisht kanë jetë mirë. Ata realisht kanë jetë mirë, mirë përshka këse përdurin standare të gabuara për vlerësimin e jetës, konkludojnë se kanë jetë jotë mirë, dërsa ata janë në mesë e begative, nga se e kanë pa qartë, kanë mjegu, Allah vë të mësën se që ka është kënësia, Allahu mësën që ka është lëmpëria. Gjitha këtu pacarsi që njërës përvojnë, nuk klenë Allahu gjellore që të manipulojsh, që të mashtrojsh, që të lejthetësh, që të humbësh, që të mërzitësh. Aqë bukur Allahu i qarëson këto gjyra që, edhe në mungesë të shumë begative që i konsiderojmë elementara për jetë mirë, edhe në mungesë të tyre, mund të jesh njëriju me i lunturë, me i mirë me jetë, me dëvërtit, me dëvërtit këndshme, dëbukur, me shia dhe kuptim. Mirë po, që të arim në këtë qartësi, duhe që ti këthihemi kuptimive të qarta. E ku? A janë ato? A e gjithësot? Po, të lomë tjo që e kini kësërim. Të lomë tjo që kini mundësin me kuptu kush jeni të lumë tjo që e keni mundësin të shpëtoni nga lejthitjet, manipulimet, njegullat e shumëta, të lumë tjo, sa është e këndshme kër e kupton kushje, e kupton vlerën tënde, e kupton rëndësin tënde, e kupton rëndësin dhe realitin e jetës të one, sa është këja e këndshme, a dini qëfar jetë është pas kësaj? E veçant, specifike, specifike, para mendoni kënësin që njështë e arritën, në kuadrë të kësoj qërëcije që se than, në qofë se në gjenet është kështu, bajgijet e mirë qinka. Para me nda, kanë arrit edhe në këtë dunia me e shiju kënatësin e gjenetit, që është pa përshkrushme dhe për neve pa përseptushme, në këtë dunia, falë Allahot i cili në i bëri pun të qarta. Në i bëri pun të me dëvërtit të, të kuptushme si duhet. Në i të lomë tjo, për Zotin që, oa qërësën të gjithë a gjërat, oa dërgojnë mjëngullinë dhe pa qërësitë shumë ta. Këllon t'jo. Për mundësin që e keni për jetë lunëtur, për jetë këdshme, për jetë stabile, qëndrushme, por edhe. Për qërësin e tërë unëthimit dhirë në fund të destensionit tonë, e që nuk është fundi unë, vërri, është stacian vërri, fundi është krejështë dikun tjetër. Zotin e bëftë këtë fundë të këndë shumë, ga së është i përjetë shumë. Të lomë tjo për qartësin dhe për mundësin e jetës së qartë, stabile, qëndrushme të lumëtur, largë manipulimeve, largë mashtrimeve, largë lajthitjeve, etë tjerave, etë tjerave, që fatë këtështë e kanë garkuar njëri unë e kësoj kohë dhe e kanë bërë që Mustashian amb elsirën e knacin e shumë zhvillimeve tjera për shkak se mjegulla po ja pamundson pamjen si duhet. T'lutj ju. Assalamu alaykum wa rahmatullah.